mechanische Stufe 18 die Offenbarung davon und schnitt einen berühmten ab also trauerte er darum und um Jamil sagte sein Teufel verlangsamte sich auf ihn so dass surat al Duha auf ihn herabstieg.